ami a mindenséghez mérhető, hajdan. Az éjszaka hatalmasabb, mint a világ összes napja. Hetek telnek el sok hét, és önmagában semmi gondot nem okoz itt lenni a fensíkon, a nagyházban, a kis halaktól hemzsegő tópartján, melyek úgy ugrálnak ki a parti vízből, mint váratlan, virgonc gondolatok. A nevelőnök simogatják a gyerekek arcát, kedvesen beszélnek hozzájuk, nagyok és jóságosak. Rengeteg itt a gyerek, a napok pedig játékkal telnek, panaszra semmiok. Sem a hely, sem az itt ellen. Csak az a fájó hiány, a fenyegető halál ne lenne. És ha nem következne minden egyes, fényes, végtelennek tűnő nap után az éjszaka, ami minden életet elfolyt. Némelyik gyerek minden éjszaka sír, belesír a párnájába. A szülei, nagypapa, a nagymama, a testvérei a kutya nevét suttogja bele. Mindenkiét, akit hiányol. A párna mindent befogad, de senkit sem vigasztal. Aritágra nyílt szemmel mered a sütétedő éjszakába. Látja, hogy szinte sárga a hold. Nézi a háló ajtaját. A nevelőnök minden este gondosan becsukják maguk után. A kilincset pedig olyan magasra szerelték, hogy a gyerekek már nem érik el. Néhányan imádkoznak. A mi atyánkot mormolják, az Isten jó atyám légy az atyámat, mormolják, minden imát elmondanak, amit csak ismernek, sőt hozzátolják a magukét. Drága Istenem, ad, hogy ma éjszaka megnőjek, felnőtté váljak, gyerekeim lehessenek, akikhez jó leszek. Ári hallgatja a felszálló imákat, átszűrődnek a tetőn, ahol, mint ilyet kismadarakat, szétmarcangolja őket az éjszaka. Sokáig marad ébren, is, hallja, hogy lassanként minden hang elcsitul. A pityergés az imák, és végül már maga is majdnem elalszik, amikor valaki megérinti a vállát. Nagyon finoman nehogy megijessze. Einár az, a barátja, a legrégebbi lakó. Számtalan rejtek helyet ismer a mezőn, amelyekben szeretnek elbújni. Kettejük között nincs árnyék, csak bizalom. Ári kinyitja a szemét, Einár mutatóját az ajkára teszi, Jelezve, hogy maradjon csendben, majd odasúgja Árinak, hogy öltözzön. Ári úgy is tesz, látja, hogy Eynár már teljesen felöltözött, majd az ágyak között az alvó gyerekek, az álmok, rémálmok, a honvágyak mellett ellopakodnak az ajtóig, a magasan álló kilincsig. Ejnár térdre ereszkedik, Intárinak, hogy üljön fel a vállára, aztán barátjával a nyakában lassan felegyenesedik. Olyan erős, hogy meg sem kell támaszkodnia az ajtóban. Csak nem egy fejjel magasabb árinál, aki még így is épp hogy csak eléri a kilincset az ujjai hegyével. Az ajtó halk nyikorgással kinyílik. Megjelenik előttük a hosszú, félhomályban úszó, rettenetesen hosszú és csendes folyosó. Odakint várja őket az éjszaka. Nem sokkal később az egyik rejtek helyen kuporognak, ami teljesen másmilyen, mint nappal. A zugot rejtő láva mező sokkal sötétebb, szinte fekete, és mintha lélegezne. De Einár nem fél, már rég nem fél, semmi akar rá. Azt, aki már mindent elveszített, a világon semmi sem fenyegetheti, és pontosan ezért nem akar megszökni Árival, mivel semmi sem várja odakint. Az apja meghalt, ács volt, és egy szaros tetőn dolgozott, egy szaros tömbházon, amikor egy hirtelen széllökés lesodorta. Ez két éve történt. Az apja gyakran a nyakába vette Einárt, amikor hazaért a munkából. Havernak nevezte, esténként énekelt vagy olvasott neki. Mi ketten jó haverok vagyunk, és mindig is azok maradunk. Einár anyja olykor nem lakott otthon, a fejével volt valami baj, amitől néha furcsán viselkedett. Aztán jött az a hirtelen széllökés. Egy nap pedig idegen férfi költözött be hozzájuk, akit apának kellett szólítani. Einár akkor kezdett rejtek helyeket keresni az ágy alatt, a ruhás szekrényben, a pincében, a kanapé mögött, és az volt a legrosszabb, hogy amikor a mostoha apja megtalálta, az anyja soha nem vette a védelmébe, márpedig végül mindig megtalálta. Odarántotta magához, és jól megverte, hogy tiszteletet tanuljon. Az anyja talán örült is, addig legalább békén hagyta őt a fickó, egyszerre kettőjüket nem tudta verni. Aztán az anyja is verni kezdte. Eleinte finoman, mintha simogatná, később egyre durvábban. Anya, ne, könyörgötte Einár, ne báncs, de az anyja ettől csak még erősebben ütötte. Egyszer megragadta a csuklóját, lefogta, és úgy csépelte, mintha nem tudná abba hagyni. Einárnak végül sikerült kiszabadulnia a szorításából, és kiszaladt az erkére. A másodikon laktak, esett a hó, és csípős hideg volt, de sikerült átmászni a szomszéd erkére. Azóta van itt. Árinak viszont el kell mennie. Valami azt súgja neki, hogy egyedül önmentheti meg az édesanyját, így muszáj eljutnia hozzá a kórházba. Figyelj, végigmész ezen az úton, aztán kiérsz egy szélesebbre. Ott fordulj balra és menj tovább, amíg meg nem pillantod a házakat. Akkor megérkeztél rejkjavígba. Indulj azonnal. Lehet, hogy soha többé nem találkozunk. Én lemegyek a tópartra, hogy a nevelőnők ott találjanak rám, amikor reggel felébrednek, és észreveszik, hogy eltűntünk. Majd azt mondom nekik, hogy beugrottál a vízbe és megfulladtál. És hiába próbáltalak megállítani, megütöttél. Szóval most üs meg úgy, hogy látszon, üs meg itt jó erősen, mondja, és a jobb arcára mutat. Nem akarlak megütni a barátom vagy. Pont azért üs meg, mert a barátod vagyok. Na, üs már, aztán indulj. Erősebben, mondja Einár, miután Ári meglegyinti, és Ári üt egy nagyobbat. Akkorát, hogy Einár megtántorodik, és azt mondja, na, ez már rendes volt. De most indulj. Örökre a barátom maradsz. Én meg majd csuromvizesen ülök lent a tónál, amikor jönnek a nevelőnők, mert megpróbáltalak kimenteni, így több időd lesz. Mindent végig gondoltam, most menj! Nem akar elbúcsúzni Áritól, nem is néz utána. Ári ötször is hátrafordul, de mindannyi mindannyiszor háttal áll neki, maga elé meredve, mintha egy hirtelen széldökésre várna. Szóval az egy hely, az a bolygó az úti célunk hosszú az éjszaka. Elég hosszú és türelmes a fensíkról lefelé rejkjavikba tartó rövid lábak számára, amelyeknek pirkadat előtt meg kell érkezniük, mielőtt a nevelőnők felébrednek és rábukkannak a két üres ágyra. Rejkjavik messze van, rettentő messze, ha az ember lába alig öt éves. Árinak először eszébe jut, hogy az anyjától tanult dal dudarásza, de aztán hamarabb hagyja. Az énekléssel csak felhívja magára a figyelmet. Arra, hogy egyedül gyalogol az éjszakában, és valami azt csúgja neki, hogy a halottakat úgy vonza az élet, mint legyeket a fény. Jobb csendben maradni. Jobb annyira hangtalanul lépkedni, amennyire csak lehet. Ezért leveszi a cipőjét, azt remélve, hogy így kevésbé hallani. Ami igaz is, de az a hamar elszakad, a köves út kavicsai pedig véresre dörzsölik a lábát. Milyen hosszú az éjszaka, vajon meg lehet mérni? Fel lehet-e mérni a rejkjavíkig megteendő távolságot? Nem azt, amit a térkép mutat, vagy amit a közútkezelő feltüntet, hanem azt, amit az ötéves láb érez. Egyébként a világ szörnyen ostoba, ha azt hiszi, hogy elég egyetlen mértéketség, hogy az éjszaka percekben mérve ugyanolyan hosszú a magányosaknak, mint a szerelmeseknek hogy a metrikus rendszerben van elég képzelő erő és értelem ahhoz, hogy megméri az emberi világ összes létező távolságát, mintha a fensík és rejkjavik közötti távolság ugyanakkora lenne egy ötéves, vérző lábnak, mint például egy jól felfűtött autónak. Jóságos Isten, milyen messze van az a főút, ahol Árinak barra kell kanyarodnia, a szív felé. Talán hét vagy nyolc éves is lesz, mire odaér. Jó ideje gyalogol már. Annyira régóta és annyira borzalmasan elfáradt, és úgy fáj a lába, hogy annyi jelenléte sincs, hogy elbújjon az útszéli árokban, amikor egy autó kelet felől elhúz mellette terejkjavik irányába. Autó fényszóróinak sugarai kiemelik Árit a fél úszó éjszakából, majd a kocsi elhalad mellette, és a fény ott hagyja őt az éjszakában. Ári a hátsó lámpa után néz, és azon töpreng hogy leszaladjon-e az útról elbújni a mezőn, amikor az autó jóval távolabb lefékez és mozdulattanná dermed az úton bőgő motorral, mintha a sofőrnek hirtelen eszébe jutott volna valami, és meg kellett volna állnia, hogy végig gondolja. Aztán tolatni kezd. Közeledik Árihoz, akinek el kellene futnia, el kellene bújnia, de túlságosan fáradt, túlságosan fél az éjszakában, Retteg attól, hogy végig kell néznie, ahogy a kocsi eltűnik, ahogy a fényei eltávolodnak, majd kialszanak, és ő megint egyedül marad az éjszakában a szellemekkel és a rémisztő távolságokkal. Így hát nem mozdul, vár. A kocsi odaér mellé. A sofőr lassan letekeri az ablakot, és egymásra néznek. Kisé túl sokáig, gondoljári, míg nem aztán megszólal a sofőr, mint egy magában. Na nézd csak, egy kisfiú a fensíkon, késő éjszaka. Ari Bólint, mint egy megerősítvá hallottakat, kisfiú, fensík, éjszaka. A kocsi motorja egyre zúg. A férfi rágyújt egy cigarettára, leszívja a füstöt, nyugodtan oldalra pillant, majd hirtelen vissza Megint beleszív a cigarettába, és azt mondja. Csak azt próbáltam ki, eltűnsze, ha férre pillantok. Állítólag a szellemek hajlamosak rá, már mint eltűnni, amikor az ember leveszi róluk a tekintetét. Ne kérdezd miért, ebben az átkozott világban amúgy sem értek semmit. De minden jel szerint te csak egy kisfiú vagy a fensíkon, késő éjszaka, nem pedig egy szellem, hanem eleven ember, ahogy én is. Már ha vagy olyan nagyvonalú és jóindulatú, hogy a létezésemet életnek nevezed. A férfi elhallgat, szívja a cigarettát, az autó brummog. A férfi Arira pillant, aki lesüti a szemét. Még hat éves sincs, ezért nem tudja, mit mondjon. A férfi elszívja az utolsó slukkot, a csikket az útszélére hajítja. Talán az lenne a legegyszerűbb, mondja, ha itt hagynálak. Ugyanis nem tudom teljesen biztosan, hogy valóban létezele. Ekkor Ari hirtelen felpillant, megrémülve attól, hogy magára marad. Nem sokkal később az anyósülésen ül. A férfi Ari combjára teszi a kezét, Finoman megszorítja, bólint egyet, megjegyzi, jó, hogy tényleg élsz, azzal gáztad. Persze, hogy sokkal jobb egy fűtött kocsiban ülni, pihentetni a fáradtságtól zokogó talpunkat és lábújainkat. Az éjszaka már is puha és barátságos, mint egy védelmező, aranyos nagy kutya. A kocsi tovább gurul, közeledik Reikjavikhoz, távolodik a nagyháztól, a tótól, Einártól, aki egyedülül odakint az éjszakában, és egyáltalán nem fél mivel már semmit sem vár az élettől. Közeledik és távolodik, de nem gyorsan. A sofőr lassan hajt, mintha különösen óvatos lenne. Mindkét keze a kormányon, hallgat. Csak mered maga elé. Csak akkor veszi le a kezét a volánról, amikor rágyújt egy cigarettára, vagy amikor belekortyol az ezüst színű flaskába, amit a kabát zsebében tart. Egyszer megáll, lehúzódik az út szélére, kiszáll, a kocsi elé lép, Mintha szeretne a fénybe kerülni. Lehúzza a slitcét és pisál. Ari nyújtogatja a nyakát, és látja, hogy a férfinak nagy a fütyköse. Kellemetlen lehet, ha egy ekkora valami lóg az ember hasa alatt. A férfi visszaszáll a kocsiba, oldalra pillant, és Arit látva megijed. A francba mondja, kortyol egyet a flaskából, hogy megnyugodjon. Tisztára megfeledkeztem róla, te kölyök. Egyébként hová készülsz? Kérdeztem már. Lehet, hogy egyszerűen elpároloksz, mire rejkjavikba érünk, vagy itt ülsz tovább, és valahogy majd meg kell szabadulnom tőled. Nem tarthatlak, megfolytatja, mivel Ari hallgat. Az életemben nincs hely egy ilyen fiúcskának, a fene bele. Még magamnak sincs benne hely. Csak ki kifelé a reflektorfénybe, amely megvilágítja az éjszakát, és sötétebbé teszi, mint amilyen az valójában, és aztán újra megjelenik a hold. Az autó brummog, a férfi sokáig csak előre mered, Iszik egy kortyot, hirtelen Arira pillant, és mintha megijedne. Jaj, ja, még mindig itt vagy. Válaszoltál a kérdésemre? Nem, valószínűleg nem. Egyáltalán kérdeztem tőled valamit. Na figyelj, én valószínűleg a pokolba tartok, te hová akarsz menni? Anyához feleli, Ari, a hangja hirtelen olyan vékony lett, mintha el akarna törni. A szentségit mondja a férfi, gáztad, szóval az egy hely, az a bolygó az uti célunk. Bosszút lehet -e állni a halálon? Akkor hát itt volnánk, mondja a férfi. Együtt megcsináltuk pedig, ellenünk volt az éjszaka, és sok minden más is, nem igaz? Dudorászva kiszállt a kocsiból, a nagy kórházat nézik, és látják, hogy a teteje vörös, mint a kétségbeesés. Annyira vörös, mintha ez a nagy épület Istenhez kiáltana, aki csak ritkán válaszol, és akkor is legfeljebb fájdalommal és halállal. A férfinak megint vizelnie kell, és Ári megint meglepődik, szinte megrémül a fügyköse méretétől. Igazából egy alvilági szörnyetegre emlékezteti, rettenetes lehet felnőni. Tudod, hol van anyád? kérdezi a férfi. Lerázza az utolsó cseppeket, előveszi a flaskát a kabátja zsebéből, belekortyol, oda nyújtja Árinak, aki megrázza a fejét, azért is, hogy elutasítsa az italt, és azért is, hogy nem feleljen, nem tudja, hol az anyja. A férfi sóhajt, azt mondja, na jó, a frances bele, és bekíséri Árit az épületbe. Csend és nagyon hosszú folyosók fogadják őket. Az ajtók itt-ott félig nyitva, halványan megvilágított szobákba engednek be pillantást, ahol emberek alszanak, szenderegnek, azt várva, hogy az élet vagy a halál bemenjen hozzájuk. A férfi felsóhajt, aztán egyszer csak eltűnik. Nem tudjuk, hová ment, és miért ilyen hirtelen, mondotta e valamit Árinak, adott -e neki magyarázatot, talán érdeklődni akart, de aztán találkozott valakivel, aki annyira fontos volt neki, hogy minden más kiment a fejéből, és még az öt éves kisfiúról is megfeledkezett, aki az anyját keresi, vagy csupán nem bírt tovább maradni ebben a nagy kórházban, amit a TBC-s betegek számára építettek a fensíkon a század-húszas éveiben. Rengetegen haltak meg itt, és sokan annyira fiatalon, hogy tulajdonképpen csoda, hogy nem rombolták le bosszúból az épületet. Vajon bosszút lehet-e állni a halálon? Tud erre bárki válaszolni? Akárki. És arra, hogy miért tűnt el a férfi oly hirtelen, talán rosszul lett? Erős a gyógyszerszag, és némelyik szobából elfolytott sírás, fájdalmas nyöszörgés hallatszik ki. Lehet, hogy a férfinak gyorsan ki kellett mennie, hogy magába szívja az éjszaka friss és hűvös levegőjét. Nem tudom, és nem is ragadhatok le itt. Nem veszíthetem szem elől Arit, aki tovább rója a folyosókat, majd eltűnik az egyik kanyarban. Sietnem nem kell, nem veszhet el rajtam kívül nincs senkie. Nélkülem anyátlanul tévelyeg és elvész az örökké valóság hosszú, fél homályban úszó folyosóin.